Движение на доброто Веднъж след паневритмия учителя е раздаде на участниците гевречета и като ги разчупваше, каза Сега имате по половин геврек, а когато дойде любовта, ще имате по цял. Една сестра сподели Учителю, забележително е, че всякога след паневритмия се чувстваме освежени, просветени и жизнерадостни. Цял ден сме в повдигнато състояние на духа, а някой път, когато поред ред причини не играя паневритмия, чувствам дълбока вътрешна липса. Учителя каза Тези паневритмични упражнения турят в съгласие тяло и воля с ум и с чувство, а тях четирите в съгласие с духа. Всичката погрешка е, че хората са изгубили връзката си с Божествения свят. Има движения, мисли, чувства и постъпки, които не са в хармония с Бога и вследствие на това човек се отдалечава от Него. Най-мъчно е да координираме упражненията с мислите и чувствата. Щом ги координираме, всички болести ще изчезнат. Ако ти можеш да заповядаш на краката си да се обтегнат, то и на много други неща можеш да заповядваш. Има едни движения, които наричам движения на доброто. Те са красиви. Когато някой извършва нещо лошо, той си служи с други движения. Движенията са важни, те определят много неща. Не можеш да направиш едно красиво движение, докато нямаш красива мисъл и красиво чувство. Някой е религиозен не казва, че не му трябват упражнения. Да, той е религиозен, но не се е научил да мисли и да чувства. Трябва да има известни упражнения предимно на мисълта, други – предимно сърдечни и трети – предимно волеви. Всякога има опасност да се механизират нещата и това става, когато правиш нещо без да мислиш. Например, когато ядеш, ти имаш силна подбуда, глада и се радваш на храната. Също и при всяко упражнение човек трябва да съзнава, че ще добие нещо и да се зарадва, че има нужда от това движение. Някой път правиш упражнения, а и същевременно чувстваш недоволство. Можем да дадем някои красиви гимнастически упражнения за развитие на мисленето, или за развитие на някой добродетел, но за тях трябват подготвени хора. Еднообразната мисъл образува еднообразни черти. Вземете, например, търговеца. Само като го погледнеш, подразбираш, че е такъв. Същото е и за месаря и прочее. Когато погледнеш лицата им, познаваш каква професия имат. И това механизиране не е хубаво. Мозъкът зависи от движението на краката, ръцете и прочие. Затова, като движим краката си съзнателно, можем да подобрим нервната си система и да премахнем всяко неразположение. Кракът, ръката и прочие имат свои центрове в мозъка, И като ги движим, тези центрове, се развиват и нервната система се подобрява заедно с това, се развиват и духовните способности, понеже същевременно мозъкът е и техен център. Когато си малко неразположен, постави ръцете си от страни на кръста с палците напред, а десния крак изтегли напред. Съсредоточи мисълта си, после направи същото и с левия крак и неразположението ще изчезне. Има една магнетична Гъста, кална материя, която се натрупва в тялото и трябва да се изхвърли навън чрез гимнастически упражнения. Всяка сутрин човек трябва да се освобождава от тази набрана магнетична кал, която най-първо се набира в слепите очи и в стомаха. Орането, сеенето, копаянето, метенето са всевъзможни начини за изхвърлянето а и когато търговецът вдига топовете плат, това движение има за цел да регулира енергията му. Този, който отива да прави добро, се познава по походката. Каквото и да възнамерява човек да прави, то се познава по неговия начин на ходене. В движенията трябва да се застъпят и трите свята – физически, духовен и божествен. Ще ви дам едно упражнение за ревматизъм. Десният крак се изнася напред, лявата ръка се поставя на кръста, дясната ръка върху дясното коляно, кляка се бавно и се изправете по-динамично, няколко пъти подред. След това се изнася левия крак напред и се прави аналогичното. Когато се стъпва, трябва да се стъпва първо на пръсти и после на пета. Съвременните хора, когато не се раздвижват, страдат от застой в малките мускули и с това се разстройва кръвообращението им. При паневритмията малките мускули вземат участие. Музиката с движение е най-добрият масаж тогава електричеството и магнетизмът текат свободно през слънчевия възел и през цялото тяло. Ние страдаме от неестествени движения. Болезнените движения се зараждат от застоя на малките мускулчета, а точно тези упражнения имат за цел да ги раздвижат. Днес гимнастическите упражнения в света вървят по статичен път и затова мускулите стават твърди и на тях не им се придава живот. Хората умират по единствената причина, че мускулите стават статически, а всички части на тялото трябва да бъдат в движение. Едно разумно движение винаги е свързано с живата разумна природа и хубавите движения носят живот. Когато правя паневритмични упражнения, съм концентриран. А някои само обикалят около една каса, която е пълна със скъпоценности, без да знаят как да се ползват от нея. При паневритмията ще намерите ключа. Ще отключите касата и всичко, каквото е в нея, ще потече във вас. Тези упражнения са магнетични. снимат от човека всички тревоги, освобождават го и му олеква. Паневритмията е благословение. И е хубаво всеки от вас да учи по един ученик на паневритмия. Необходимо е една група от братя и сестри, която да упражни паневритмичните упражнения и да ги покаже на обиколка из провинцията. Трябва да се спазват законите на физическото възпитание. Всички упражнения са един начин на възпитание, оттам ще се започне умът, сърцето и тялото ще разберат тези упражнения и ще ги усвоят. Във всички религиозни общества се изключват упражненията като светски. Но някога първоначалните гимнастики са били духовни. Ако упражненията се правят ритмично, всякога действат хубаво. А в нашите упражнения има и ритъм, и такт. В природата навсякъде, където има разумен свят, се употребяват най-хубави упражнения. Нашите гимнастики имат физическо, душевно и духовно значение. Ръката в областта на китката до върха на пръстите е духовна, лакътната част е душевна, а мишницата е физическа част. Аз гледам, че някои правят... Упражненията по паневритмия не от любов, а бързат. Не. Тези няколко минути за упражнения ще ги посветиш на Бога. Дигаш ръката си и казваш, Господи, колко хубави ръце ми даде. Упражненията правете с любов, да има в тях смисъл. В Америка имаше една мома, която като се туреше ръката върху някое дърво, то се развиваше. Тя простираше ръка и от нея излизаха сили, с които можеше да действа. Това има приложение и в паневритмията. Когато я играете, пращайте в света една хубава вълна и хората ще живеят по-добре. С тези упражнения вие пращате в света новите идеи. Водата, когато се разиграе, върши работа, а когато се застои, не би могла да върши работа.